І от, уявіть собі таку картину. Я зиркаю на годинник. 13:23. Піднімаю очі і помічаю її. Чорна сорочка, напівзакочені рукави, на дворі пам'ятаємо, бабене літо і пістрява краватка з вільним вузлом. Мафіозі курча. Так я зустрівся зі своєю уявою і ця зустріч видалася дуже емоційною. На секунду я навіть відчув спазму страху, коли зору наповнилося гострими тріщинами і темними лакунами. Так, так, Дереш злякався! Але я втягнув у легені побільше повітря, і все стало на місце. Пальцем намацав у кишені клаптик сторінки зі шкільного зошита, де писало «Терезі!» Набережна 718. З Зі зворотного боку записки Я жартома, а чи пророче, дописав Стережися, кульочків. Удаючи буцім ніяковію, я поцікавився в дівчинки, чи то не її, бува, звуть Терескою. Тереска стрельнула поглядом вправо вліво, намацуючи шляхи відступу. «Залежно, що ви маєте на увазі», – зніяковіла вона. «Я в захопленні. Її устами я відповів би так само. Слово в слово!» Вклав їй у прохолодну долоню клапоть паперу. Зробив для куражу загадковий пас рукою і розчинився в натовпі студентів, уявляючи себе котримось із містичних персонажів Девіда Лінча. Відчуття нереальності розтеклося моїми венами та капілярами густою ногою, схожою на терпку мікстуру від кашлю. Мені навіть здалося, наче я сам потрапив у чийсь фільм. Хотілося вірити, Лінчо. Заходячи у корпус універу, про всяк випадок помахав невидимій камері. А раптом і справді знімають. Присівши в аудиторії за стіл, у записнику я вивів.